Не відразу, помовчавши ще хвилини-дві-три, запитала вона. «Якщо я погоджуся, звичайно, на твої ідіотські умови?» «Нічого», – сказав Кріт. «Нічого?» – недовірливо перепитала вона. «А нічогісенько», – сказав Кріт, оскаливши зуби з кількома золотими корунками. «Ти не потрібна ні мені, ні тим більше моєму босові». Прийдеш і відразу повернешся назад. Вести вибачай, не будемо. Але тепер часто ходять автобуси і маршрутки. А захочеш, і таксі зможеш найняти. «Навіщо ж вам потрібна ця жорстока комедія?» – спитала Аліна вже майже спокійно. «Цього вже, голубанько, не знаю», – сказав цього разу правду Кріт. Чимось ти насолила моєму босові, а може й своєму також. Десь нагрішила чи що. От вони й домовились так тебе покарати. То ти? Ти хочеш сказати, Андрій знав, що мене чекає? А вже ж знав, збрехав кріт. У щось ти вступила негарне, дівчинко. «Падлюки», – вареснула вона, – «усі ви падлюки» і вибухнула такою брутальною лайкою, що Кріт аж усміхнувся. Вона, певно, помітила цю усмішку, бо спробувала погамселити його своїми гострими кулачками, та тільки встигла кілька разів кіхтиками дряпнути, бо Кріт знову міцно схопив її за зап'ястя. «Ну-ну, без цих вибриків», – сказав доволі поблажливо. «Раджу прийняти ці умови». Звісно, прийдеш трохи потріпаною і стомленою, але живою. Як не крути, то значно ліпше, ніж лежати в сирій могильці. А хахаля при твоїй фігурці та малинові ще собі не одного знайдеш. Може, й багатенького. Ти, кажуть, спеціалістка по охумурюванню їх. То як, згодна? А якщо я навіть не вийду з машини? Ще запитала колишня битова коханка то сило міць тебе завезу, суку, до найближчого ліска, і там без зайвих слів коцну, гарпну кріт, у якого вже кінчалось терпіння. Маю такий наказ, зрозуміла ідіотко трахана. Одним словом, Аліна згодилась на цей мученицький ганебний шлях. У ці дні водії на трасі мали можливість спостерігати дивну картину, Перед машиною йшла босонога вродлива дівчина, а за нею поволі повзло ауді. Зрешту, збокою, особливо для водіїв зустрічних машин чи й тих, що обганяли, виглядало так, наче дівчина чи молода жінка чогось там посварилися з своїм хлопцем чи чоловіком, і ображена вирішила піти пішки, або й просто захотіла чомусь прогулятися. Декотрі зупинялися, питали, в чому річ Кріт, а кілька разів і сама Аліна заспокоювали. «Все в нормі, мовляв, їдьте собі далі!» а Раз пригальмував мерз, і два веселі кавказці поцікавились. «Чи не образив такої красивої дєвушка этот нехороший чоловік. Коли почули, що ні, все ж запропонували поїхати з ними. Кріт бачив, як на якусь мить Аліна завагалась – але, певно, пересилила себе, бо так мала хоч якусь гарантію, а кавказці могли завести невідомо куди. Чотири рази перепиняли менти, але теж отримували запевнення, що все окей, справи сімейні. До того ж, останній раз перед самим Полівськом трапився знайомий сержант. Він знав крута, поцікавився, як там шеф, поспівчував, які, мовляв, примхливі дамочки бувають. Дивувалися жителі придорожніх сіл, але тільки одна бабуся запропонувала води і яблука дівці, яка деболяла невідомо чого пішки, вже відчутно накульгуючись незвички. Та й ноги були досить збиті, бо у туфельках на шпильках Аліна пройшла від сили кілометрів два, а далі стала просити вдягти менш шпильчасті босоніжки, та кріт нахабно заявив, що загубив ключі від багажника». Аліна, зрештою, виявилася дамочкою з характером. Більше нічого не просила. Йшла, закусивши губу, похмура, витирала час від часу сльози.